Aur gizen bat, heldu gizena izanen da. Hala diote osasuna dituek, eta ongidakite horrek gerora ez dira deusonik ekartzen eritasunak baino ez. Eta noski, osasun gintza gaztuen emendio bat luzarora begira, Hori dela eta Eusko Jagularitzak eskaturik agertu da jadanik, araba, bizkaia eta gipuzkoako gazte txuek agertzen duten, loditasun mailarekin, hainbeste bibinata sortzi urterako, loditasunaren kontrako plana martxan jarriko duela, koldo nausia egunon. Egunon bai, meno, ba, urteko azken egoaldeko kronika elduden urteari begiraia da, eh? Hala da, eh? Kiloen kontrako plana izan dute ere, eta osasun e publikoaren etorkizuneko Plan estrategiko nagusia izanik, prebentzioa du oinarri, mila alditan entzun izan bitugun elikadura osasungarria, jardura fizikoa eta osasun ezik eta izanen dira plan gintza horren zutabe nagusia. Konton hartu, eusko lege biltzarrean jada talde politiko guziek, eh? galde gintzutela joan dene kainak, kainan neurriak hartzeko, honi eh? begira. Baina jakin deno dakigunarren, ba, jaraitu beharreko bizi moldeak zintzuk diren, gizentasun edo lobitasun datuak ikusirik, E, kasu gehiagirik ez diete egiten ez aurrek eta dirudien ez ez da aien gurasoek ere. Euskal autonomia erkidegoan, loditasun mailan, nabarmena da orduan? Beno, aurren garapena arlo ezberrinetan aztertzen duen Aladino, izeneko azken erkete diote Euskadiko aurren lobitasun maia, Espainiako estatuko batazbesteko baina apalagoa dela, e, baina alere azken urteetako garapena kezkagarria garria dela. Eh? Izan ere, 15 urte arteko aurren 134ak gehiegizko pisua du gaur egun eta 11ak e, ba, ba da edo amaika da obesidade edo lobitasun gisa markatua dena. E, Espainiako estatua mailan 18koa da batu hori eta mundu mailan estatu batuak erazuma batua eta Kanada dira topean, eh, euneko hogeitik tik gorako Euskadin urrundabil oraindik baina e, kasik bikoiztu egin da lobitasuna aurrengan azken 20 urteetan eta birudienez Bueno, jadura fisiko gutxiago egin izanagatik, baina bereziki espreski elikaduran emandako aldaketengatik eman. Eh? Emanda. Zertan aldatu dira elikatzeko ohiturak gaztengan azken hookoi joteetan? Edo zertan ez den aldatu. Eh? Esan genezake Bibila Masiko datuen arabera sortzie eta hamabost urtebitateko aurren erdiak ez du fruta egunero jaten. eta horren ondorioz ere, Amarretik bederatzik, pentsa, ez dute munduko osasunaren erakundeak gomendatzen bituen eguneko bost fruta eta barazki pieza horiek, kontsumitzaren abetetzen. E, Kontua da, fruta gutxi jaten bada, Euskal Gazten bada, laborariek ez dutela etorkizunik. Eh? Ego Euskal Herriko Gazten eguneko laurogeita biak aitortzen baitu, barazkiak ez dituela egunero jaten. Eta nola eginen du Eusko Jauraritzak Konsuma, konsumo ohituren aldatzeko? Menua hmm. zaildu, eh? Baina batetik eskoletako kantinan, kantinetan eskaintzen bituzten menuak berraztertuko zertuko bituzte, helduen urtean eta aurren ganez ezik gurasoengan ere es sensibilizazio lan bat eraman nahi dute e, etxean ba, gosari eta fariaren artean ba huerditan eskolan jandakoa orekatzeko beharrari buruz e, ez baitute kontuan hartzen atxaldeko mendarietan fruta gehiago eta janari industrial gutxiago e, zeinbestekotza jotzen dute azukre eta gatzaren kontsumoa baizigarri hondia baita e, gazten gantzunetan aipatu ere espainiako ministerioarekin lankidetzan ari direla Aldi berean jogurtak, jusak, gaietak, freskagarriak, esnak eta alako e, produktuetan multinazionaleei azukre kopurua keuneko 22 apaltzeko araudiak ezartzeko xedez. Hau berez 2013 hogei urtealdirako helburua zuten, baina presas ari dira, e, orain hori e, arautu naian. Arazo nagusia elikadura izanik ere, jarduera fisikoa sustatzeko ere plangintzaren bat abian jarriko dute. Bai, bueno, lehen urratsa emango dute, e, elikaduraren alorrean egin bute indar berezia, e, hori identifikatu baitute ba, arazona nagusia, baina eskoledatik aratago eskualdeka e, kirol elkartekin, lan egiteko asmoa dute, e, nerabek ba, kirol jarduerari erari eutxi 10. E, bereziki nesken artean, ne? e, kontua da, frogatu egin dutela amala urtetik aurrera, Ba, Kirola egin zuten nesken erdiak e, Kirola modu jarraitu batean egiteari uzten diola gaur egun eta mutikoan eguneko gehiak ere berdi. Eh? Arazoa identifikatu eta plangintza bat e, proposatzeko helbura dute bat ozen begira, baina momentuz esan bezala, elduden urteari begira e, elikadurarena dute jomuga. Ara, ba ikusiko zeh emaiten duen ondoko urteetan koldo nausia guk hasteko elgahatxe manen dugu elduden urtean 20.2014an beste kronika bat entzat Se anuncia, bai Berdin eta ezaindu e, eh? Jaten duguna, hau honetan. Bai. Eso hanendugu.